<laughs> Kaks peli käivad pargis ringi ja, ja... Niisa, sama uuslavad ringi ja üks Mina ütleb teisele äkki, et kuule, vaata naabri taks tuleb, et istu ruttu maha. Ei tea, mis pärast maha pean istama. Kultel on Jüle külm ninares. <laughs> Mees läheb arsti juurde, arst küsib, mis Telviga on. Mees ütleb, et oi, oi, mul on suus mingi jama. Teegi suulahti, mees teeb suulahti. Arst vaatab, ütleb, kuulge, teil on ju keel koledasti pinde täis. Kuidas see küll juhtuda võis? Mis siin aru saada, ütleb mees. Ma jääsin eile ööveldamata laua lõlle kannu ümber. See on perre väike, väike mees ja no kõik tip aga juba aasta möödast ei räägi ühtegi sõnaga. No, lähevad Arsti juurde, noh, üle. Vaatavad üle siis väikse mehe ja. No, ikka on vaest, nii et läheb aega ja no, okei. Okay. Lastajaid käes juba see fkai ühtki sõnad ei räägi. Ma tullad, no, ei tea mingi pull, aga Üks päev õhtul tead, poiss kodus, paabuska. Normaalne mees. Järgmine päev vanaema surnud. Ma ütlen, et kuulete Aga rohkem sõnad aga ütle. Poiss juba koolise. Äkki ütleb kodus üks päev tieduska. Puf! järgne päeva, et Jeeduska surnud No karm märke läheb mööda juba või keskaal läbi üks põhutab, papa no ise mõttes, no selge, minek võttis venaide vena käest rahad, kõik värgid kukkus jooma, pani nädala, pani kaks ei midagi, ei kuku kuskile tuleb koju tagasi, vaatab, korda naabrimees maha maetud, kaks nädalat tagasi Ma ei tantsi mitte kunagi, ütleb Neju oma kaaslasele. Miks? küsib Normes. Tantsimisest võib saada laiad jalad. Ma ei uju samuti. Miks? Ujumisest võib saada laiad õlad. Normes vaatab Neju tükk aega ja küsib. Vabandage, kas te ratsutate väga palju?